Перехопила кермо корабля, що повним ходом мчав у напрямку рифів господиня. Забули, що у нас є пляшка сьомого неба. Давайте помаленький. Тобі, Валюшко, на дно, символічно. За нас красивих, за нас розумних, за нас багатих, за нас щасливих, за нас закоханих, за нас коханих, за нас врємінно поглупівших от щастя. Дорога весільна та невесела. Ці пообітні години зазвичай бували спокійними. Ще вранці він відбився від відвідувачів, від телефонних дзвінків, повоював по телефону із залізницею, Відправив Віктора з'ясовувати і розв'язувати залізничні вузли особисто. Потім утік на територію. Десь по-третій все втихомирилось. Була у нього така непомильна ознака. Якщо Світлана бере до рук плетево, значить все гаразд. А вона саме перебирала, швидко вирушачи спицями, якусь голубу нитку – яка перетворювалась просто на очах на легку ажурну тканину. Маркіяна завжди зачаровував цей фантастичний жіночий дар перетворювати звичайний клубок ниток на якісь химерні візерунки. Звичайно, він не збирався дозволяти секретарці відкривати на робочому місці філіал гуртка «Умілі руки». Щойно директор з'являвся на горизонті, Світлана одразу ховала плетеву у нижню шухляду стола. Та журба знав, чим у вільний час займається його вірна помічниця і не дуже перешкоджав їй у цьому. Принаймні, це корисна справа. Краща, ніж перечитування жіночих журналів, патякання по телефону чи постійне підфарбовування, на яке страждають інші. Сьогодні він на якусь мить помітив голубу нитку. Світлана одразу зашурхотіла шухлядою, постерігаючись начальницького гніву. Та саме ця нитка налаштувала журбу на добрий настрій. Зайшов до кабінету, глянув на портрет у невеликій металевій рамці, яким прикрасив свій стіл іще минулого року. Антуанета вийшла на цьому фото майже такою, як у житті. Дивилася так відкрито і світло. І усміхалася куточками вуст. Фото було домашнім. Він сам сфотографував її якось увечері. Анета сиділа на дивані, загорнувши плечі хусткою з довгими китицями, яку сама й виплела. Вона любила плести. Навіть коли сиділа біля телевізора, завжди мала зайняті руки. Як не плела, то вишивала. Сміялась. Перетворив мене, мовляв, на панночку дворі. Між двома крихітними японськими деревцями лягла серветка у світло-салатовому кольорі. На неї зазвичай Маркіян клав ключі, коли приходив додому. Вигляд жінки з плетивом чи вишиванням у руках – дуже домашня, спокійна, пасторальна картина. Набрав домашній телефон. «Як ти, Нетусю?» «Що купити додому?» Він завжди дорогою зупинявся біля невеличкого нового магазинчика, провісника закордонних супермаркетів, які зовсім скоро з'являться й у нас. «Нічого, у нас усе є, хліба не треба. Тоді я куплю морозива і фруктів. Приходила Валюшка. З ким поговорити? Добре, поговорю». Він поклав слухавку, заколисаний тихим голосом, найдомашнішим з усіх. Дозволив собі розслабитись, помріяти, як добре у них все складається. Дмитро – студент, спокійний, серйозний хлопець, не те, що в інших. Синочки його знайомих в 17 років ганяли безправ на батькових машинах, проводили вечори й ночі у ресторанах, Крали у батьків гроші і таке чинили, що гай-гай. Дмитро не знає смаку великих грошей. Це добре. Не має за ним цієї жадоби надолужити згаяне, відгуляти своє. Втім, йому лише вісімнадцятий все ще попереду встигне. Аби лише той випадок з гусаком виявився всього лише випадком. Це знайомство не просто не подобалося Маркіянові, воно вкрай йому не подобалось. Гусь був брудним чоловіком, він і такий, як він, повиповзали років 7-8 тому зі своїх кримінальних нір і...